מזמור כ"א, למנצח מזמור לדוד. אדוני, בעוזיך ישמח מלך, ובשועתך מייגל מאוד. תאוות ליבו נתת לו, וארש את שפתיו בל מנעת סלע. כי תקדמנו ברכות טוב, תשיט לראשו עטרת פז.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 ימצא יריך לכל אויביך, ימינך תמצא שונאיך, תשיתמו כתנור אש לעט פניך, אדוני באפו יבלעם ותאכלם אש. פיר ימו מארץ תאבד, וזרעם מבני אדם. כי נטו עליך רעה, חשבו מזימה בל יוכלו, כי תשיתמו שכם, ומטריך תכונן על פניהם. רומא אדוני בעוזיך, נשירה ונזמרה גבורתך.